Teď vysvětlím krátce meditaci v chůzi. Zmínil jsem se o tom, že jestliže chceme uspět v meditaci. A uspět v meditaci znamená vlastně reformovat své vědomí, vyčistit své vědomí. Jestliže chceme uspět v meditaci, reformovat své vědomí, vyčistit své vědomí, podmínkou toho je kontinuální praxe Sati Sampajanya. Sati Sampajanya znamená ducha přítomnost, a uvědomění. Mm -hmm. Bez e, ducha přítomnosti a uvědomění e, neexistuje ani samata, ani vypašená, a neexistuje ani proces e, vlastně radikální reformace vědomí. Teď kontinuální praxe znamená praxe tedy Ducha přítomnosti a uvědomění ve čtyřech pozicích těla. Jak už jsem se zmínil sedě, v chůzi ve stoje a v leže. Jestliže budeme praktikovat tímto způsobem se odaností a nepřetržitě, výsledek bude absolutní integrace v Joze. A to je náš cíl. Teď eh, meditace v chůzi je vysvětlována v různých tradicích znovu stejně tak, jako meditace na dech různým způsobem. A jelikož tento kurs eh, je v rámci jistého poznání přístupu Mahajánového přístupu k meditaci. Právě proto vysvětlí meditaci v chůzi spíše v tom pojetí, jak je chápáno v tradici, která vysvětluje cestu bodhisattvu. Tedy cesta bodhisattvu je cesta k budhovství. Cesta k budovství, cesta bodysatvu je cesta čeho? Je cesta neduálního poznání prázdnoty. A v meditaci v chůzi bychom se měli snažit tež hm, pochopit tento princip. Začátek pochopení tohoto principu je, že pochopíme, že aby jsme mohli vstoupit do kontinuální praxe, potřebujeme jasně pochopit výhody koncentrovaného vědomí. Jestliže naše vědomí je koncentrované na to, co děláme, a chápe to, co děláme, chápe prospěšnost toho, chápe účelnost toho, chápe to, že rozptilování vědomí je to, co brání účelnosti toho a prospěšnosti toho, co děláme a chápe tež, že toto vědomí a ty objekty vědomí jsou relativní a to, co je relativní, nemá svoji vlastní podstatu. Jestliže takto chápeme praxi eh, ducha přítomnosti a uvědomění, praktikujeme tedy eh, meditaci, a je to meditace v chůzi nebo v sezení, v mahajánovém smyslu. Tedy, jestliže chodíme, chápeme prospěšnost a účelnost chození, nenecháme naši mysl roztylovat jinými objekty, to znamená, naše mysl zůstává u chození, stejně tak, jako se učíme, jestliže meditujeme na dech, naše vědomí zůstává u dechu, a nenechá se rozčilovat jinými objekty. To neznamená, že nechápe jiné objekty. Naopak, jestliže je mysl koncentrovaná, chápe jasně jiné objekty, chápe je daleko jasněji než nekoncentrovaná mysl, ale zůstává, můžeme se koncentrovat jen efektivně na jeden objekt. V jeden moment se můžeme efektivně koncentrovat jen na jeden objekt. To je třeba pochopit. Jestliže se koncentrujeme jen na jeden objekt, můžeme si být vědomí všech ostatních objektů, které jsou s tímto objektem spojeny. Ale eh, být koncentrován a vnímat jiné objekty, Nevylučuje jedno, nevylučuje jedno druhé. Být koncentrovaný naopak umožňuje odpoutání. Od správná koncentrace jsme vysvětlili ráno, je spojená s odpoutáním. Jestliže lpíme na objektu koncentrace, to znamená, že naše koncentrace je nesprávná koncentrace. My Praktikujeme koncentraci, abychom získali co? Abychom získali naplnění. V naplnění je štěstí. A e, abychom e, získali co? Abychom získali e, e, uvolnění a jasnost. To budeme probírat tež v rámci naší četby e, večer. To znamená, správná koncentrace je vždy doprovázená s uvolněním a jasností, je doprovázená naplněním, naplněním tím, co děláme, a pochopením, že to, co děláme, je prospěšné a účelné. Proto například v zenu, když praktikujeme meditaci v chůzi, můžeme měnit tempo. Chvíli, stejně tak jako v teravádové tradici, jdeme pomalu a jsme si vědomi fáze, jednotlivých fází chůze a zase skoro běžíme, přesto kvalita koncentrace se nemění. A zase můžeme Pomalu zase můžeme rychle a tak se učíme vlastně eh, zachovat jasnost, uvolněnost a koncentraci a naplnění ve všem, co děláme. Bez eh, postupně, bez rozlišování. Ať je to velice těžké, učíme se tímto způsobem. To je eh, Mahajánová meditace. tedy eh, dobrý prostředek k tomu, aby jsme se plně dostali do chození a naplnili chozením je právě, že eh, našlapujem tak, aby jsme, jsme se učili sledovali ten přirozený instinkt hm, napřímování páteře. To znamená, že tak našlapujeme na ty tři polštárky, které nám, uvolí, které nám povolí, tady dovolí eh, sledovat ten instinkt naprimování. Jdeme jakoby by dopředu a opřeme se nejprve o ty přední polštárky, pak ten o ten zadní, zase o přední, zadní, opřední, zadní sední zadní, přední, zadní, přední, přední, přední, přední. Vědomí vystává plně u té akce chození. A jsme si vědomí všeho, co se děje tady. Jak chodíme, jak můžeme zlepšit chození, jak se můžeme vyhýbat komplikacím v ne? že nechodíme na to místo, které je výhodné. Ne? Potom zkoušíme chodit rychle a chodit pomalu, jestli se mění kvalita koncentrace, nebo jestli nemění kvalita koncentrace, tak to zkoušíme.